Зайченка. Його судили, але виправдали за браком доказів. Минає небагато часу, і Зайченка вбиває найманець. Автор відомої вже тобі сповіді на дискеті. Саме його образ ти зуміла нам змалювати, з пам'яті сторожа. Ну це ти вже знаєш. Єдина точка дотику з киянами – розповідь приятельки Карого, знайомої Кухаренка, про зустріч Григорія з київськими залютними в одному з кафе. Найточка, ну, звичайно, слабенька, однак Максим Карий вірив у її перспективність. Питань виникає багато. Як самородки вивозили з копалень? Адже там досить продумана система безпеки. Чи дійсно варлюк і Зайченко були в ділі? Чи натрапили на золото і вивезли його випадково, одноразово? куди поділося золото, якщо воно було в когось із них. А принаймні у Верлюка було. Він пропонував закласти його одному зі своїх знайомих. Чого добивалися від Зайченка кияни? Про що вони мали розмову з Кухаренком? Хто наймав кілера для Зайченка, і чому йому ж дали доручення вбити Карого? Є підозра. Самородки з копалень десь приховані, і тому їх шукають. Карий якраз і займався пошуками самородків і того, хто вбив Зайченка. Ну, з іншими завданнями він упорався. Перше залишається. Інга Сорокіна слухала директора Астреї, однак думка її час від часу збивалася на Галину Козуб. Чи має вона до цього якесь відношення? Схоже, так. Мати допомагала Карому Розплутувати кілька справ, пов'язаних, як виявилося, з кримінальними діями самої чорної відьми. І Галина Козуб не зупинилася ні перед чим, коли про це довідалася. Але чи пов'язані справи, які розслідував капітан Карий, і за які поплатився звільненням, з тим, про що розповідає Тренко? Чи знає про неї дочку Сорокіної Галина Козуб? Тренко дістав з сейфа папку звітів карого. Мою розповідь доповнять звіти карого, ретельно попрацюй з ними. Познайомся з думками відносно цього рогоди. Ну, можливо, істина десь посередині. Гадаю, трьох днів тобі на ознайомлення вистачить. Сподіваюсь, з порядком роботи з документами валя тебе ознайомила. Інга півнула. Тренко підвівся, даючи зрозуміти, розмова закінчена. Будуть питання, звертайся. Радий твоїй згоді працювати в нас. Молода жінка всміхнулася самими очима і подумала, в мене є на це свої причини. Коли новоспечений детектив третього розряду залишив кабінет, Георгій Тренко задумався, чи під силу буде цій що, по суті, дівчинці, ну хай з надзвичайними здібностями, робота, яку щойно він їй накинув. Натиснув кнопку селектора. Валюша, знайди мені рогоду. Він у себе. Нехай зайде з матеріалами по Зайченку. Тонким музикальним пальцем директор фірми Берже пікав у телефонні кнопки нумератора. На протилежному кінці телефонної лінії хтось підняв трубку. Кінозал готовий. Тамуючи хвилювання, тихо сказав Микола Феодосіович. Ніхто не відповів. Хтось замкнув важелем лінію, пролунали довгі гутки. Микола Феодосійович турок замитушився. озирнувся навколо себе. Невеличка. Ізольована від зовнішнього світу кімнатка з телевізором, відеомагнітофоном та музичним центром. Вишуканої роботи різбленим столом та чотирма великими кріслами перед телевізором до прийому гостей була готова. Кімната ця була однією з загадок Бержеї для самого директора. Справжнього господаря фірми Микола Феодосійович в обличчя не знав. З ним спілкувалися виключно телефоном. Зрідка листовно. Причому тексти зникали через 2-3 хвилини після розкриття конвертів. Його навіть на роботу найняли по телефону. А втім, а такі гроші, які він отримував у Берже, це можна стерпіти. Нічим протизаконним йому займатися не доводилося. А зрідка після телефонного дзвінка Брав на роботу якихось людей, котрі згодом звільнювалися і зникали з його поля зору. Кілька разів організовував у цій кімнаті невідомо для кого зустрічі, як і цього разу. Йому зовсім не хотілося знати для кого. «Менше знатиму, довше житиму», думали з директору. І він був недалеким від істини. Через півгодини після того, як Микола Турок залишив кімнату, Двері, що вели до неї прямо з вулиці, відчинилися. Вийшов спортивного вигляду молодик у чорному плащі. Уважно глядів кожну шпарку, а витяг з кишені невеличку портативну рацію. Все чисто, нехай приходять. Молодик роздягнувся і по-господарському запорядкував у барі. Дістав з холодильника кришталеві кубики льоду, Накрив невеличкий столик на коліщатах і викотив його до двох глибоких крісел перед величезним у півстіни японським плоским телевізором фірми Тошиба. Зиркнувши на годинник, востаннє обдивився кімнату і вийшов на вулицю, тихо причинивши двері. Майже одразу до кімнати зайшло три чоловіки. Мовчки зняли шкіряні плащі і сілися перед екраном. Це були середнього віку, років 40-45. Чимось схожі один на одного люди з невиразними, виповненими власної гідності обличчями. Мабуть, оце вдоволення собою й робило їх схожими. Було видно, гості Берже давно звикли почувати себе господарями життя. Наймолодший взяв до рук пульт і увімкнув телевізор. Його хижий профіль виріз на стіні світло екрану і відразу заховало тінь велетенського м'якого крісла, в яке той упірнув. На екрані були зняті похорони. Телекамера повільно йшла рядами присутніх. Більшість з них була в міліцейській формі. Це його жінка, коментував чоловік з пультом. «Поруч – найближчий друг, полковник Завагін. Далі – слідчий прокуратури Лавренюк». «Це не той, що прогавив Іванюту на Чорноліському озері?» запитав хтось із гостей. «Той самий. Разом з Карем вони входили до спецгрупи Рошук кілька років тому. Після того, як ми усунули з міліції Карого, він працював у розшуковому агентстві «Астрея» детективом. Він заважав нам? Вийшов на одного з наших кілерів, на афганця, того, хто мав намір вийти з гри. Афганець призначив йому зустріч, але ми її не допустили. Достовірних даних про те, що відомо було цьому детективу,